Po shabul umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin wala lah wa kullu dalalatin fi an-nar Ndëruar bësimtar sot do flasim do do ju rikuitojm për një çështje të harruar për një çështje për të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonur në shum hadithe Për një cërështje, për ti në profetit së nëllohen, e nëllohen, është nëzhehur dhe i ka ndryshuar përtyre kërë e ka parëtë. Gje që të regonë peshen e madhe që ka jo. Edhe, arsye përse do klasin për tërë, se në kohë të sotë ma jo është bërë sprovë, një për sprovë, në më të mëdhaja që egzistën në këtë shëqëri. Në këtë kohë, e cila konsiderohet si pasjala e dietarëve koha në mendimin e dietarëve kundrohet poha paraardhjes së dëxhalit Allahu na ruaj nga sherrri i dëxhalit dhe nga çdo lloj sherrri i çdo lloj fitnë tjetër sot do flasim për pikturat pikturat Kjo të gjithi njëhi. Dhe qëllimi jonë për të këtikturat për të të doflatëm janë o të pikturat të cilat kanë të bëjnë, do se pikturat e frymorëve. Pikturat e kapsheve, apo të njerëzve, apo të shpendëve. Në mund të pikturat e frymorëve. Këtur sënimi i gjithë hëtë besonë. Për këtë qërështë e ka forënër Allahu Subhanu wa ta'ala dhe i gjëgurit i sënë Allahu alim sëllëm. Allahu subhanu wa ta'ala ka thënë në Kur'an Inë nëllëzhinë e juëdhënë Allahu wa rasulahu La'na humë Allahu fi dunia wa l'akhirah Ata të të cilët e muëdojnë Allahu dhe të dërguar i në ti sallallahu aleyhi sallem I ka mëllkuar Allahu subhanu wa ta'ala në dunia dhe në akhirat Ka të rësmentuar imam të bëliu Në të fësirën e ti Në i kërima Rahimahullah Në të të të bëhinu e në një bërë në zëzëve Në të një orë të ibn Se ka thënë, ata që kanë munduar Allahun dhe të dërguaj në ti, janë ata të cilët të tikturën përmarët. Se të se ata përkëqen me pikturimin e tyre, të kryojnë si kryimi Allahut, dhe ta kërëti kërëhansojnë vete në tyre me Allahun subhanu wa ta'ala i si në gjithet një kryojnë. Për këtarë syë, Allahut ka thënë, ata të cilët e mundojnë Allahun dhe të dërguaj në ti, i ka mëmëkuar Allahun subhanu wa ta'ala në dhënja dhe maherë Edhe ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin të cilin e transmeton Ima Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu Kush është më mizor se ai i cili krijon si krijimi im se ai i cili përpiqet mund të krijojë si krijimi im te Allahu subhanahu wa taala. Në hadith ku thii, "Po të ne të, të krijojim një thurmi apo të krijojmë një parë apo të krijojë një kokër elbi" Në më dhe në hadith suhet, kushër në mizorë se ky që pëpichit të kriën si kriimi Allahot. Në më dhe në i personi si li fikturohë, primohër të e në zvërdet për pichit, që të karasoj vetën e ti në Allahu subhanu wa ta'ala dhe është hakë për të që nësa i pëpichit të karasoj vetën më Allah në më dhujur që ti njëju më mizorë dhe më i padrejt. Gjithashtu trasë në tonë, Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe ka treguar se çfarë dënimi këta çfarë dënimi kanë këta të cilët pikturojnë Ka tha profeti sallallahu alaihi wasallam ashadu an-nasi azabam yawm al-qiyamati al-musawwirun Qoft njerëzit të cilët do ndëshkohen më shumë ditën e gjykimit janë janë pikturotit janë piktotorët qoftë njerëzit të cilët Do dënojnë më shumë ditën e gjykimit njëmë tiktore, kërësënë se të ta për piqen që të krahëstojnë vëndër dhe tyre në Allahu subhanu wa ta'ala. Në tjena të sujënë një në arabën e e për këtën tikturën, për pak gjithëta jo është pak në përgjithshme. Të tjena të sujënë një nga felë sura. Dhe sura, këptimi selë sura, është, më thonë, ajo pamija e kryetën. Edhe kjo pami mund të bëhet duke pikturuar ose duke formuar një skulptur. Edhe qëtës dyja dhe më thënë konzderon të ndaluar njësab dhe haram. Edhe profetis sënë Allah sëllën ka të reguar se kjo është dënimi të në botën tjetër të këllohu sëmëhanu të ala. Një dhe shu të rrasme tonë, Abdullah ibn Omej rëdhjellanu, se profetis sënë Allah sëllën përshne. Këtyre personëve, thotë profetis sëllën e mështë, Ky tërë personave të cilin pikturojnë ose bën skulptura ndjenja do të thuhet ditën e gjykimit. I jepini shpirt atyre që keni krijuar. Do të duhet t'i jepini shpirt atyre që keni krijuar. Përse se keni krijuar, keni krasu vetën tuaj me Allahun subhanuhu teala, atë jepini shpirt atyre që keni krijuar, edhe nuk ka mundësi, dhe do dënohen për këtë gjë. Dhe hadithi i jua shoqëtarë so Tanim Abu Kharijo dha muslimi. Ji dësot. Traqna to Bukharijo në librin e Tisak në Bizuhajse se profeti sallallahu alajhi wasallam ka malkuar ato personi i cili e hakamatën. Gjithashtu ka ka malkuar ato personi që janë të tërë me për nën kamatën. Gjithashtu ndër të tjerë ka malkuar ata të cilët pikturojnë ose bëjnë skulptura. Në fjalën e Allahut do të thotë që ky person ka marrë zemrimin e Allahut subhanuhu teala dhe Allahu shumë i zemëruar për ti. Ose që Allah e ka përdhënë të nga mëshirë e ti dhe njerë është me kegjës në tjeta dhe mërë në të tjetra dhe kjo të rëgënë që që është e pikturëve e shështë e modështore dhe nuk është e djusëtore që mund të tolerohet në te gjithështur të rastutonim nabati thot kam gjurë profetin sallallahu a një sellem thot kush bën një pikturë në dynja ose një skulpturën si pas koptimi që të rëgohem fjale, sura Në dy jafë. A i do detyrohet në bodën tjetër që atit që ti, kësa që ka kryuat t'jaf i shpiqë, dhe a i s'ka mund ziti e ta vajtë o dë gjëje. Do detyrohet, do dë bënohë për t'jë gjë. Gjithë shëtë rrasme ton, ima muslim nga të i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i të i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i Pandaj në fëdvë për pikturat e mia, apo ta lejon, lejon. Edhe basis afro të kun, i thamos lejon. Edhi ibn Abbasi ta afroi tekun, derisa po ofruai tha, unë nuk po tregoj vetëm se atë që kam dëgjuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, i zili kafën. Të gjithë piktoret janë në zjarrin e xhenemit. Të gjithë të gjithë gjith piktoret dhe skulpturat, ato çdo skulptur domethënë janë në zjarr të xhenemit. Janë në zjarr. Edhe të gjitha pikturët dhe skulpturët që ta kam bërë në një janë, një një dhe t'i vinë në gjendem në format e njeri, në format e kryetarë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe të torturojnë ata në gjendem. Por i dhe dhe më të tësi, dhe dhe kjetë dhe mëzdojshme të pikturoh, shë do me të pikturoh, pa tjetër, atë e pikturoh gjithë gjithë që nuk ka shpirë. Pikturoh malet, pëmët, gurët, shtëpiz, emaradë. Kjo është nërën përkuj sa e që ka tërguar Ibna Abasi, radhi Allahu anhu, këti personi. Gjithashtu, që është e piktura dhe kalon dhe më tutje. Nuk është ndaluar thë i shvetën pikturimi tyre, por është ndaluar dhe përdorimi edhe mbajtja e tyre. Ma dje, ka tërguar e Butalha, radhi Allahu, nga profetisë sëllë Allah, lësën se ka dhenë hadithën e sakë, Ka thënë profetis salasallem latët këllu në me laikë këtu në bejtë në fihi kelbën o lasura. Nuk hynë me laikët në jëshpi që ka qenë ose ka në të piktura. Nuk hynë me laikët në jëshpi në sinin ka qenë ose ka në të piktura. Dhe kjo të regonë, që piktuar janë në nëlluara edhe në përdorimin edhe mbajtën e dyre, sëpse me laikët janë në nëlluartë hynë të vëndë ku unështot urë dhe Allah subhanu wa ta'ala edhe një këtojnë për njerë ju që më syrën me lagin shpinë e ti që më së kujdesën për të që pasaj në shpinë e ti të finë gjindët dhe dhe dhejnë me të po të erënjë më të madhe e pasaj këllunë shumit njerë dhe dhe ankohën i om dhe më koka, i om dhe më barkur, i om dhe më kama, i om kjo kam probleme familjen, zi, kemi sherve, kemi këto, kemi oto ka kanë të erë, ka kësët se gjithë e sotë dhe, dhe janë problematikat e gjindëve t e ladjimit të kujdesjes në Allahu subhanu wa ta'ala sepse njeri ju ja ka heshru mundzin vete së ti për të kujdesu me laget përta të nga futur në shvijin e ti pikturës a i me futur një pikturë në shviju ka dhe me laget ikni së ju nuk ju dua nuk ju dua gjithë shudra së më dojnë e isha radhjallana se ka thëmë e ndi profetis salana të thëmën e njën një njështim edhe kisha me nëzën një perde, sot në murë në perde kishte disa piktura Kur erdhi profeti sallallahu alajhi wasallam te dera, ne aiqe nuk e dinte kjo gjë. Erdhi te dera dhe pa profetin sallallahu alajhi wasallam, ju skuq fytyrë ndonë. I tha, "Ishha oj dëguron Allah, të kujtë në Allah për zemërimin e tjetrit, zemërimin e Allahut për çfarë ka bërë." I thot, "Këta personat që bëjnë këto piktura, ato të të galana, me, mor, griske, ata do të dënohen në xhenem për shkak të tyre, pandaj hiqje." Edhe ai isha vëllana me mohitë e hoçit e grisë ata. Pastaj hyri profeti sallallahu alajhi wasallam Usoni hadithi që tregohet, të tinë ka tasnëtor Budaude dhe të tjerë dash hadithit të ta. Se profeti Sallallahu Alaihi Wasallam një nat do priste Xhibrilin Alaihi Wasallam që t'i vinte në shtëpi. Edhe nuk erdhi. Dhe u çudit profeti Sallallahu Alaihi Wasallam. Si po i Xhibril Alaihi Wasallam që dëvhur i Allahu, nuk e nuk e thën, nuk e pyetian pse nuk erdhi në shtëpinë e me. Kur të nesër ndjen sahabë derë në gjën Xhibrilin derë. Dhe ai thot, po juve përse nuk e rëdhje? I thot në shtëpinë tande ka piktura, është dhe 100 poslavat e tande. Prandaj merrë pikturën dhe hiqë kokën, hiqë kokën thot, që të bëhet trupi sikur me çempem. Gjithashtu dhe merrë që në ndirën, edhe vetëm atë mund të hyjë. Ose merrë pikturën mund të përdorur për të bërë asikëti skelet. Të skelet të vinë njerëz mbi të, ose skelet do kanë të çfyl. Dhe kanë vlerë për së dietarit që me lajkët nuk kjojnë në të vëndë nuk ka piktura, ose ku ka qenë. Gjithashtu kanë zirë për këtaj që nuk i nejojnë muslimarën të në baje piktuar në shpinë e ti. Për këtaj gjithashtu kanë kuptu djetarë që nuk i nejojnë që muslimarën të falën në të vëndë nuk ka piktuar, sepse një për shkaj që kështë në luar piktuar që në të, të, të tërkoj për pas, është sepse njerën që piktuar të kanë quar d Ato janë të ndaluar i them, dhe ai i cili bën anormalisht ka dashkim tek Allahu subhanahu wa taala dhe ai i cili mban të qarë gjunaf, edhe duhet largohet për tyre nëse dëshiron që të arrikën në sinin Allahu subhanahu wa taala dhe të ruhet nga zemrimi i ti tij edhe nga ndeshkimi i tij që ndjenja përpara afëritet Allahut subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi e gjmajim i mba'at. Trasme ton, e bulhe jajjen etësërdi. Në Ali r.a. në mu, e i ka thanë. A të të dërgujën të të kishën ka dërgujën mua i dërgujën, Allah s.a.w. I thaj, i po më dërgujën, në qëarë dhe më dërgujën? Ta të të dërgujën, i thaj, që të shkosh edhe të fshish çdo pikturë, edhe të shkosh edhe të rrafshosh me tokën çdo varr. Sot alla ba'thu ka'ala ma ba'athani 'alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamasthaha. Mos lësh pikturë, do të paë fshir. Pam junab u ta fshijë diçka. Do të fshish kokën atë. Edhe të mos lësh gjithashtu varr pa pa rrafshur me tokën, ta bësh atë drejt në tokën. Këtë hadith e kanë transmituar shumë më vjetarët. Ky hadis konsiderohet nga hadisët më të nsak se në dhynja. Ky hadisë transmitohet në më shumë se si në qindë zinëgjirë transmitimit. Ka arritur gradën e hadisëve mutewatë i redës të tiri nga hadisët më të nsak se që mundurisohet në dhynja, në nërën ka arritur gradën e kuqisë Kur'anit, nga anët transmitimit. Edhe në të Profeti Sallallahu Alejhessalem ka urdhëruar Aliun që të fshi të gjitha pikturat. Për çdo lloj pikturësh koka, ti si shtregohet në hadith që ka transkriptuar Ibn al-Albani, pothuajse surre të, të rras. Piktura është koka. Po ho, hoj koka, nuk ka problem për pjesën tjetër. Edhe Profeti Sallallahu Alejhessalem gjithashtu nuk ka parluar që të hynten ato vende ku ishin piktura, jo më që ti përdorja ato vend. Dhe arsyeja se pikturat janë ndaluar isam Një këto që vijon. Së parën se ma në të pikturimit njëri ju e krahason vetën e ti me Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Sëpse një prejemer e Allah, të Allahu al të është al-musohur dhe nësi i krizionomi. Al-musohur që tjepë pamin të tëndë. Edhe atat të të të të të të pikturohin, japin një loj pamin e, e ma thënë ma në të dorës yri, që që ata e e të me Allah, e kjo është në në më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Arsujet dytër se fikturat i kanë quar njërë ditë në i dhujtari. Në kjo kanë dozë dhe që në kohën e nuhë fërkali i selam, kur ata i fikturuan azhruetit e tyre dhe i mbanim fikturet e tyre, për të kujtuar Allahu Subhanu Talë, dhe sa përtaj shqitanë u erdhë dhe tha, azhruoni këtanë në të ndohë, dhe i azhruan. Me kalimin e viteve, zekadave, dhe u harua dhije e parë, e kjo nuk të azhruojnë. E këto në gje e vërre, këtë të gupe njërë të cilë të si në thënë mbahën si njërë të në dhejë në shëqëri, të cilëve u vendosën pikturët ose fotografit të tyre në përmurën pikturët ose fotografit më dhaja dhe, dhe, dhe madharohën. Ba të i këmi të gjuar dhe nga ato të cilët, i vendosë pikturët të tyre dhe ju ordërën njërë që të bëjnë steshët dhe pikturët të tyre. Arështu kjetër është, sepse në shpinë q Që është 14-ta është se kjo është punjesim me kishtër dhe me çifut të refekto pikturat janë në origjinë prej tyre dhe ne jemi dalluar isam që ti fu ngjajmë tyre 9 të shebe be qomi po hu minhum u shinjani fopulli ai është prej tyre Kjo është përse për këto pikturave Ço është e tjera është që domethënë në kohën e profetit pa selam nuk ka pasur fotografi atë nuk ishte fotografia fotografia ka ardhur më mbrapsht Pyre të që dhe këtu është, a janë fotografi të pikturët, përsa këtë pikturët, këtë që është në shumë i qafë, nuk leohet asë, në më thënë pikturimi, në më më bërje të tërë me dorë, ose me, me, me, me, me më thënë në kompjuta si mund të bërën pikturat, një dhe këtë nuk leohet edhe mbajtja të tërë dhe i që i mba normalisht, ka rezikuar vetën e vetë të ka lovë shmanëtare që i të shlua dhe në një të një po ja? një arsy se fotografi normalisht fotografon ton njeriun edhe do të thonë bërë diçka në gjashtë se bën në pikturë vetëm se dallimi normalisht është që e bën më lirikë me dorë dhe saktas është në të çështje që pikturat dhe fotografit janë njësoj saktë fotografija fotografija në vërtetë domethënë në njeriun në, në vërtetë çfarë është bojë e hedhur në letër bojë e hedhur në letër në të cilën domodin ndodhi njëri gjithashtu edhe piktura është bojë e hedhur në letër piktura është bërë në dorë edhe fotografia është bërë me anë të dorës së njeriu vetëm se dallimi është këjo është bërë në mënyrë direkte me dorën e njeriut kjo është bërë në mënyrë indirekte te gjyta njeriu ka krijuar një lloj aparati i cili do të thotë ka krijuar domodin e ka formuar me dorën e tij Ka bërë i dhe ka me dorën e tim dhe me anë të këtij aparati njeriu, do të thënë bën ato gjë në fron direkt, tek çoftai njeriu i njohur për pikturë por mund të s'është njohur, dia për u dhënë pikturoj me atë asaj, ai bëhet shumë më qen piktitor më i mirë. Ky është dallimi, domethënë që me piktura ajo bëhet në mënyrë direkte me dorës, kurse tek fotografi në mënyrë indirekte. Edhe e dyta, dallimi i dytë është me pikturës dhe, dhe fotografisë, që fotografia është më përgjithëse për piktura. Dhe më dhëmë piktura është boje hendur në letër, edhe fotografia është boje hendur në letër, vetëm se fotografia është më përgjithi sa piktura. Kështë që dhe më dhëmë dalimi është pavlekshëm. Për këta rështyre, thejemi që piktura dhe fotografia e njësojnë dhe. Pra i këtarit dhe të tonë në më dhëmë që fotografi të janë ndaluar një islamë, për të gjitha arsujet dhe për gjitha argumenti që i tërguam mësi të për të të cilë të qasën për këkturat. Dhe kjo të qërështi nëmërisht të shërështi e madhe, nuk është shërështi e cilët duhet të nëshkaluar, sepse këtu varet arritje e kanejsisë Allahu s.t.a. ose arritje e zëmrimi ti, kur njëri ju nëmë thënë largot për e së fërështë e kanejsinë Allahu dhe kur e pënë të a imerë zëmrimi në ti, dhe Islami nuk bën ndanimin me dy gjëra të njëjta gjithashtu diçka që më shtet të çështës është se në gjuhën arabe quhet sura sura të quhet fiktuara sura edhe fotografi quhet sura kësaj të tetë në në formulimin e tyre domosdoshmën thelbësore quhet siç e thash domosdoshmën bojë hedhur në, në letër edhe fotografia gjithashtu një parazys që ushtot fotografive që ato ndaluara është imant e fotografive pamjeve të cilat janë përhapur shumë në gjusë me në shikullit në më të para kundit në më përparat të divit dëmi e të ashefom e të më fum është që ato jam përshkak për përhapje në fitën e vetë shumë ta Shikoj internetin Në pas të statistikave që të rëgohen 90% njërën që e përdojnë në internetin e përdojnë atë vetëm për arsut pista Nga jërën të arsut Të gjithë aso e jërën nga fotografi të cilët dove në ta, në ta dhe nga pamjet që paraqiten ta. Po sikur këta njerëz që normalisht kafto Allahu Allahu Allahu, po çdo tani do rruhesh në tokë, më kishin frikë Allahun, të dëgjosh plotuar njerëzim i Allahut, të nxjerrë njerëzim për një fitësh shumë të madhe. Por rënë dy në gjynaf, i thoj pastaj ata të turrën në gjynafin. Do un po të vallë dhe z vallai kur robi njeriu të rruhet në gjynaf në rrugën e Allahut, gjynaf në mëfasë prej tij, mbas tij. Edhe ku shruhet prej fotografive ka për të rrujt dhe lopër dhe gjunatve djejtjë ka për t'i kuftu më mrapa. Por këta rësue, edhe pa rësue të mësipër me potemi që fotografit e ndaluara dhe kjo qështë e nuk është në gjithësoj që du t'anashkaluar kjo qështë e madhe. Aty në dollët kënajsia lotë ose zemrimi ti, pa në gjithë dhe kushtë të zgjedi për vetën ti, që fa të të shiroj. Në i vendë ku nuk hyn me lajket, në tërë hyn Në vend ku ka fotografi është ndaluar nga ritamit i njëri të falëm toa. Problematiku është shumë i të njerëzve sot e bëjnë në gjëje ka përtyrë që edhe njerëzve dije kanë edhe njerëz kanë harruar këtë lloj tonë çështje edhe to haditi kanë harruar, kanë edhe kjo është çështje vdekur, e fietur, e harruar, e varrosur, edhe nuk diskutohet për këtë, edhe është bërë diçka e njohur të njerëzit që mund të thonë që kjo është një mbaruar dhe nuk ka nuk ka asnjë mendim tjetër ndërkohë që dhe hadise, e të gjitha argumentet e hadithe e dëgoj të çështë të qartë dhe ky është mendimi i dietarëve të njohur të cilët domosdoshmë përmbërtesin çështën si shehri Mbadi ose shehri ibn Uthaymini ose shehri El-Albani ose shehri Fuzani, shehri Barrak ose shehri Shu'aybi, domosdoshmë të njohur të cilët të gjithë i ndalojnë dikturat dhe i ndalojnë fotografitë sepse ato janë ndaluara dhe ata kanë përjashtuar prej fotografive vetëm ato fotografitë të cilat përdoren për dokumenta tortillat janë gjë të domosdoshme tjetër ka përgjyshtuar këtë lloj fotosh sepse janë domosdoshme më në mënyrë të vogël edhe pse u them që një një, një socëri ka mundësi po dokumentohet vetë të gjithë në mënyrë të tjera pa fotografi megjithatë kur ne jemi të të domosdoshme si raftë i them më thënë në raftë të tillë vejohet i bësh por për festyre pastaj çafitë për çështje qiefi i mradh të ndaluara edhe u transfertova unua transmetohet një gjë edhe një parësyje që mzihti që un sa për të çësën e dhjetëve është sepse un shoh në xhamin shumë njerëz ose një pjesë njerëzish të cilët vinin me ose marrën fitë dyre me rroba të cilët kanë piktura edhe çumon që piktura është mbrapshtati por shoh tek rrobat i ndodhun mbrapshtat edhe dikush falë mbas tij mendon dësh i pa kujt falë këtë person ky kur i bën tezhe ose po bër kur i bë kur i pikturë si Kër, kër i bër, i bër, i bër, ku ku dor i dor i dor ku ose sezi bën pikturë se e ka përpara aty përball. Për par, dhe më tepër, kjo është 1/2, mendoj pak në në shpinën e Allahut, në shpinën e Allahut. Futën i pikturë, më thonë, nuk hyn me light. Do kur kur ne vim Allah Allah, Allah në shpinën e Allahut për ta dhuruar Allahut subhanuhu teala, për ta dhuruar Allahun e më dhuruar. Kur në shpinën e Allahut nuk hyn me light. Mendoj pastaj se çfarë mund të thëj për veten time. Dhe do të dini një gjë që nuk ka të kompromis para askand. Nuk ka kompromis para askand. Nuk ak të fusha prasë kanë, kur që vrinja al.s. nuk aparnuar që të fytë të, të shpije të rguarit Allah sallallahu al.s. Të shpije të rguarit Allah sallallahu al.s. Se të kishë piktuar nuk bërë atë tjarë pra asë në kjetër këtu. Kuj t'i dhimë se vetë e ti, vetë i dhimë se kuj nuk i dhimë se vetë e ti ka për problemin. Dhe vala e bëtër me nga në realitetit, në ato shpi ku ka piktuar ka shumë probleme familjare ata ka figurë dhe ato ka figura aty hyn shejtani dhe punëdasët ata. Aty hyn shejtani dhe punëdasët ata njerëz të po thënë e janë ata që janë specialistë dhe mbanin vesh në fushën e kurimit të problemeve që kanë me gjinën ndërtimin në e mo gjin. Po do të folas me përvojë, do po të folas me dieni, edhe nuk e di këto gjë më mirë se një person i cili e ka provuar dhe i di këto gjëra me përvojë dhe me nivelin që ka jetuar ai. Kjo është më të e rëndë, prandaj nëse dëshironi që të ruajë Allahu dinjë për problemeve dhe ndihmëret për dënimin tjetër për dënimin e tij, largohuni prej tyre, shpothoni vetëtuaja përpara se të jetë vonë. Sot është punë dhe nesër është llogari, numra atë që punon përpara se të jetë llogaria, mesallahu subhanuhu teara të bëj para tyre që dëgjojnë, janë të mirë dhe shpothojnë ato dhe mos të bëj para tyre të të dëgjuat dhe të punësuar, Allahu është më i njohur i vetë kalemit.